Сторінка Сорукова. Стривонець люб'язно вклонився їй Ви мені до вподоби, зацюкотів він Мені навіть здається, що ви не лялька А зачарована красуня І ви, мабуть, колись їли цукерки О, як же я люблю цукерки Шкода, що скуштувати їх довелося тільки раз Мене частувала солодощами панна Омеляна Бачу, що ви мене розумієте у вас такі розумні очі. Тільки чомусь вони сумні. Ви, мабуть, хочете танцювати? Він підхопив дівчинку за талію так, що вона не торкаючись ніжками підлоги, і вони закружляли разом з усіма. Агні ще ніколи не траплялося бути на подібній забаві. Пан Підван перетворився на кентавра та скакав залою, посадивши собі на спину усіх трьох ляльок. Восаті молодики підстрибували до стелі, підкидали вгору своїх крилатих партнерок, бо з назвідки безупинно сипалися стріблясті конфеті, остеляючи підлогу. Стрибунець втомився танцювати, посадив дівчинку на канапу. Агнія завважила, що то був мамин капець і сказав, обмахуючи себе та її своїм хвостиком, «Гарно ж ми потанцювали! Сьогодні вийшло краще, ніж учора. Вчора не було вас. Взагалі тут буває дуже весело, якщо нам не заважають міштінці. Ви здивовані? Невже ви не знаєте нашої географії? Агнія справді цього не знала. Усі ми – мешканці великої країни Підванії». А це наш король, пан Підван Перший. Поруч із нами існує ще одна країна. Що...